سیدغا پیان زما ز محمدیاما ډیرو ګرانو محترم او اړیدونکو دا دناتونو تونو نوې کې څټ پاواز د محمد عابد وزیر حقانی تاسو اورئ البم نمبر 1 د پروګرام نوم دې ز محمدیاما دنا خوان د رابطې نمبر یاد 13339297673 د دې البم د پاره فرمایش کړي دي محترم ورونو حضرت مولانا حافظ جنید رشید سیف حضرت مولانا شاه خالد حقانی سیف مولانا محمد زکریا سیف مولانا آیت الله سیف محمد سلیمان مولانا علی رضا اصفهانی محمد کاشف محمد طارق ابن مرسلین خان او سپیشل فرمائش کړي دي عرفان الله محمدي اپ گلزيپ کلي زيم شاعران دي رئيس الشعرا حضرت مولانا عبد الله رحمه الله نوخار حاجي محمد امين رحمه الله عمرزي راحيجان رحمه الله داور مولانا گل اسلام مسافر ذاکر ابشار محبت محمدي ال حنزلا مهجور دا بتا سوتا په 400 کې احمد اسلامي رنګټونز مرکز حافظ پلازا دوسری منزل ملي تنګي روټ 400 کې سفي الله او په تنګي کې با نیو اسلامی ډيټا سنټر تنګي برزاي کې شاهدي علي سرا او دا تاسو د قريشي نات.کام ویب سټ نه هرڅات ډاونلوډ کولی شئ نیو القاری اسلامیک سټوډیو فرمان مارکیټ چونگی نمبر 1 میرزا ډیر روډ تحصیل تنگی ځلا 400 دا د سټوډیو د رابطې نمبر یاد ساتئ 0315 312 08250 او دوی نمبر دی 0313 1902986 والسلام دا درته درمان دا د درمان دا د زړه درمان دا د زړه درمان دا د زړه